Zerretik aukeratu zuen, on-line astea? Bona, ze batetik ez bai nuen beste aukerarik Menturritan, ba, izan ere Nik e, irakasli diren bi adizkidei Nik propasatut nien, azkenean idazlan hauetan gutxi goreara arkitu du dena mm -hmm. Hori izan zena, distantzia, piska bategin idaztea haiek, ezakin gidoi bat bidali edo zerbaitetan eta nizio zer idatzita bidali dena epostaz dena, haiek ezaz ezan zidan ziren e, bueno, denborarik eta gainera ez ziren da usartzen olako gauza horrela hartzera, eta norbaitek, bueno, haiekakoak ziren biak, eta norbaitek ezaz zidan auto askuntza zerbait dagoela entzundu, eta horrela, eta ni horretara, esu en salera sartu entzan. Aha. Uh -huh. Eta ordan topatu zenun eh? topatu nuen hori eta bueno gutxi, <laughs> eska, hori eske hori esaini bi datzenuena. <laughs> eta bueno, horregatik hasi entzan. Gero konturatu naiz e, norbaitek amateur moduan or, nik ora hori eskatzen dien moduan egitea ez e, ezela funtzionatuko zeren benetan beste prestakuntza bat edo beste gaikuntza erak, bat behar dugu. Uh -huh. Eta nik gustu nahiko ondo prestatu ikastola hemen. Zerren, gidoi orokor bat izatea, edo sede odokor batzuk eta profesionalki harakatuak, hori ari sartu baino lehen, hori beharrezkoa zen. Eta nukezut ikutspunto horretatik nahiko ondo. Gauza bat faltatzen zaita, eh? eta hori nik egum batean bakarna erikin itzegi nahi dut ere. E, bueno, ni agian beste belaun, belaun alditakoa nahiz, peskatzarrago, eta hori nibenetan idatzen nahi nuen. Ez literere ego, eh? Nik esan duna ja. da hode euskaraz idaztea, ja. eta guk egiten dugun ariketen artean askotan da galdera batzuk erantzun e, bi edo hiru paragrafo idatzi, ja. eta nik hori hasieran bai, baina hoeta gero ni nahigo nuke pi bat gogorrago idazkera klasiko batean. ja testo pika bai, ja, battu zeago, eta nik pauso hori e, orain egin nahi nuke.